Kapitola 32 Podle oficiální rodinné historie byl Nelson pokřen po onom proslulém admirálovi. Jenže ve skutečnosti ho nejspíš pojmenovali po Nelsonu Mandelovi. Podle jeho matky tenhle Nelson teď saděl po pravici boží. Jak Nelson junior vyrůstal, došel k názoru, že je to dobrá věc, protože Mandela je na místě, odkud dokáže zabránit pomsty chtivému bohu Izraelitů naložit na hřbet lidstva další trable. Matka ho vychovala v Kristu, jak sám říkal, a kvůli ní ve víře vydržel. Po poněkud složité kariéře a ještě složitější filozofické pouti vstoupil do svatého řádu. Nakonec ho pozvali do Británie, aby pohanům přinesl dobrou zprávu, což je nezvratný důkaz, že co se opakuje, to se opakuje. Angličany měl docela rád. Měli sklony se hodně omlouvat, což bylo pochopitelné, když uvážíme jejich dědictví a zločiny jejich předků. A z nějakého důvodu ho arcibiskupka Kanteburská poslala do opravdové venkovské farnosti, která byla tak čistá, že až zářila. Možná, že měla arcibiskupka smysl pro humor, nebo chtěla získat čárku, nebo prostě jen zjistit, co se stane. Tohle nebylo to spojené království, o němž mluvila matka, když byl malý, tím si byl jistý. Teď dlouho po její smrti procházel Londýnem, který obývala obrovská, mnohovarevná populace. Mezi doručovateli novin jste, těž, jste těžko zahlédli někoho, jehož kdy kdysi nechodili po žhavým, pod žhavým africkým sluncem, V čertu, přiště dokonce byli černí muži a ženy, kdo vám hlásil, kdy na kolébku demokracie bude pršet. A to navzdory vyprazňující se hrůzu nahánějící krajině a hlavnímu městu, kde se vyledňovalo jedno předměstí za druhým. Řekl to i faráři od svatého Jana na vodě, reverendu Davidu Blesedovi, který odcházel do Penze Muži, který jasně podporoval teorii nominativního determinismu. Když Blest uviděl Nilsona Azikivého poprvé, řekl Můj synu, tak vám nebudou při nejmenším šest měsíců chybět pozvánky na večeři. Jak se ukázalo, bylo jeho proroctví celkem pravdivé. Reverent Blest se s pomocí nějakých rodinných peněz mohl odebrat na předčasný odpočinek ve svém vlastním domku, hlavně proto, jeho vlastními slovy, aby mohl Pozorovat tu legraci, až budeš sloužit svou první bohoslužbu. Nechal své obydlí na faře Nelsonovi, který tam žil úplně sám, s výjimkou jedné postarší ženy, která mu každý den uvařila oběd a poklidila. Nebyla moc výřečná a, co se jeho týkalo, nevěděl, o čem by s ní mluvil. Talíř však měl vždycky plný na skutečnosti, že fara nedostávala žádné příspěvky a měla kanal kanalizační systém, Jehož cesty jistě považoval za, nevyspět, nav, za nevyspytatelné i sám nejvyšší. Tohle ta někdy bez zjevné příčiny splachovala uprostřed noci. Byla to část Anglie jakoby zázrakem nedotčená dlouhou zemí. A dokonce, alespoň podle toho, co kolem se Nelson viděl, ani jeden dvacátým stoletím. Nakonec došlo k názoru, že středo Angličané jsou angličtí zvůlové. Nelsonovi se zdálo, že každý druhý muž ve vesnici byl někdy vojákem, často s vysokou hodností. Teď byli na odpočinku, starali se o zahrádky a místo mužů dávali do řad brambory. Byl však zcela vyveden z míry jejich laskavou zdvořilostí. Jejich ženy mu pekly tolik kuláčů, že se o ně musel dělit s otcem penzistou Blesedem. jsem měl podezření, že otec Blesd dostal pokyny, aby jej sledoval a hlásil jeho pokroky autoritám v Lambeckém paláci. Povídali si v Davidově domku, zatímco reverendová žena byla na zkusce ženského spolku. Samozřejmě, že vždycky najdete lidi, kteří jsou hluboce konzervativní, řekl David. Jenže tady v okolích nenajdete mnoho, protože do toho vstoupily reflexy anglického třídního systému. Chápete? Jste vysoký, hezký a mluvíte anglicky nesrovnatelně lépe než většina jejich vlastních dětí. A když jste na pohřbu starého Hampre citoval pasáže z Hacnova života pastýřů, přišlo za mnou po bohoslužbě, kterou jste ostatně odsloužil úžasně, několik z nich a ptalo se mě, jestli se vám to poradil. Samozřejmě jsem jim řekl, že ne. A věřte mi, že když se novinky roznesly, no, jednoduše řečeno, jste u nich prošel. Uvědomuji si, nejenže máte velmi dobrou angličtinu, ale že jste i velmi dobrý, co se Anglie týče, což tady dole hodně znamená. A pak, jako byste tomu všemu chtěl nasadit kornu, dal jste si předělit pozemek a tam kopete, sázíte a všeobecně řečeno, obděláváte půdu staré, dobré země a tím jste si všechny získal na svou stranu. Víte, když slyšeli o tom vašem příchodu, byli všichni trochu nervózní. Čekali totiž, že budete, jak bych to řekl, serióznější? Zdá se, že jste na své úkoly mezi námi velmi dobře připraven. Nelson odpověděl. Myslím, že na tento úkol mě jistým způsobem připravoval celý můj život. Ano, víte, jako dítě, které v těch dnech pobíhalo Jižní Afrikou, jsem měl na Bong Bonganyho, jako jsem já, opravdu velké štěstí. Jenže, mý rodiče se řídili heslem, že lepší budoucnost čeká jen toho, kdo je ochoten něco pro to udělat. Mohl byste si o nich myslet, že byli tvrdí a asi byste měl pravdu. Držili mě ale dál od ulice a nutili mě chodit do školy. A pak se samozřejmě objevila černá společnost s tím svým programem hledání budoucnosti, a matka to okamžitě nějakým přirozeným dušením radarem zaznamenala. Dohledla na to, abych tam šel na pohovor, a pak už to proběhlo, jako kdybych tomu byl přiturčen osudem. Očividně jsem dostal výtečné hodnocení ze všech, ve všech testech, které mi zadali. Najednou společnost našla svou tvář tvář na plagáty ubohého afrického chlapce z IQ-210. Víceméně mi řekli, abych klidně požádal třeba i o měsíc, jenže já v té době nevěděl, co bych vlastně chtěl dělat. Až do dne na vkročení. Když se byl na den na zemkročení vy Davide. Starý kněz obešel velký dubový stůl, vytáhl velký deník, obrátil několik stran a řekl. Tady vidím, že když jsem se poprvé dozvěděl, co se děje, připravoval jsem se na podvečerní pobožnost. Což jsem si o tom myslel? Hmm, kdo má dnes vůbec čas souvisle myslet? Tady to nebylo tak špatné. Venkov je jiný, než město, chápete? Lidé tady tak snadno nepropadají panice a nemyslím, že by se mnoho zdejších dětí zajímalo o nějaké hrátky s elektronickými součástkami. Navíc nejbližší místo, kde by se takové součástky sehnaly, by byl Swindon. Všichni ale sledovali v televizi, co se děje. Tady se lidé dokonce dívali na oblohu, jestli náhodou ty ostatní světy neuvidí. Tak málo jsme tomu rozuměli. Ale ve stromech pořád vítr, krávy potřebovaly podojit a myslím, že jsme trávili volný čas posloucháním zpráv prokládaných Arčrovými. Archerov, Poznámka překladu. Snad jeden z nejdelších rozhlasových seriálů v dějinách lidstva. Typově něco jako naši Tlucho Tlučhořovi. Archerovi jsou ovšem zvenkova, žijí na vesnici a zatím bylo odvysíláno něco přes 17 000 epizod. Ne, není to chyba. V nové době už bude jejich počet podstatně vyšší. Konec poznámky. Nepamatuju si, že bych k tomu zaujal nějaký vyhraněný postoj, dokud nebylo oficiálně vyhlášeno, že existují další země, celé miliony dalších zemí, které jsou nám tak blízko jako myšlenka a navíc všechny volné a otevřené lidem. Tak to bylo něco, přičem zdejší lidé zastříhali ušima. Bylo to o půdě. Na venkově se půdě vždycky věnuje pozornost. Nahlédl své napoleonky, zjistil, že je prázdná a pokrčil rameny. Co to Bůh uchystal? 23, 2323. Odpověděl automaticky Nelson. Výborně, nelzně, A k našemu potěšení to také byla první úhední slova, která v roce 1838 vyslal Samuel Morse elektrickým telegrafem. Pohl svou sklenkou a udělal malé, složité rukou, kterým se ptal Nelsona, jestli, jestli by si dal ještě. Jak se zdálo, mladší muž myslel na něco úplně jiného. Co to Bůh uchystal? Řeknu vám, co Bůh uchystal, Davide. No, přišel ten na zem a my se dozvěděli o dlouhé zemi a najednou byl svět plný nových otázek. V té doby jsem přečetl všechno o Louisi Lakeyovi a o práci, kterou on a jeho žena vykonávali v Oldvalské rokli. Vím, jak mě vzrušilo, že každý člověk na světě je ve svém jádře afričan. Protože jsem sdělil společnosti, že bych se rád dozvěděl, jak se stal člověk člověkem. A chtěl jsem vědět, proč. Ale ze všeho nejvíc jsem chtěl zjistit, co se tady od nás čeká v tom novém kontextu dlouhé země. Zkrátka a dobře jsem chtěl vědět, čemu tady vlastně jsme. Je jasné, že v té době mě ztratila jak moje matka, tak její víra. Abychom tak řekli, byl jsem na svého boha příliš chytrý. Našel jsem si čas, abych si přečetl všechno o událostech, které proběhly ve čtyřech staletích následujících narozením dítěte jménem Ježíš a samozřejmě i o zmateném vývoji, kterým křesťanství od té doby prošlo. Zdálo se mi, že ať už je pravda o vesmíru jakákoliv, rozhodně to není něco, co by mohlo být odkryto skupinou hádavých zastralých duchovních. David se hlasitě rozesmál. A miloval jsem paleontologii. Fascinovaly mě kosti a příběhy, které nám dokážou vyprávět. Zlaště teď, kdy máme prostředky a přístroje, o kterých se vědcům a průzkumníkům ještě před patnácti lety ani nezdálo. Tohle byla cesta k pravdě. A já v tom byl dobrý. Výjimečně dobrý. Bylo to, jako kdyby, jako kdyby mi kosti sami zpívaly. Reverend Blest moudře mlčel. Nedlouho pod ní na zem se mi ozvaly lidé z černé společnosti, kteří mi řekli, že zařídili, abych mohl sestavit a vést expedice do tolika oldvalských roklí na dlouhé zemi, na kolik budou stačit fondy. Do míst kolebek lidstva na nových světech. Víte, když jednáte s, čer když jednáte s černou společností, jsou fondy prakticky neomezené. Problém byl v tom, že jsme měli nedostatek zkušených lidí. Byla to skvělá doba pro paleontologii a my jsme vysvědčili celou řadu mladých lidí. Každý z, trochu, každý z trochu slušným vzděláním a malou lopatou mohl, nebo mohla, mít svou vlastní rokli jen pro sebe a tam pracovat. Bez ohledu na to, co se kde dělo, lovci kostí našli své Eldorado. Takže, no, něco jako africká příkopová propadlina existuje skoro na každém světě dlouhé země a geologie je více shodná. Přesně, jak jsem doufal, při mnoha příležitostech jsme našli v cílové oblasti kosti, které byly nesporně hominy, hominidní. Pracoval jsem na tom projektu celé čtyři roky. Rozšířili jsme, jsme pole našeho pátrání a bylo to pořád stejné. Samozřejmě, že tam byly kosti, vždycky tam byly kosti. Vybral jsem další pravděpodobná místa světa, která mohla být domovem jiné lusy, například čínské větve, což byl důsledek časné migrace z Afriky. Jinže ani po více než dvou tisících vykopávek na spojených zemích jak expedicemi financovanými černou společností, tak řadou dalších, jsme nenašli jediný důkaz rozvoje vzkvětajícího lidstva s výjimkou těch starých kostí, něž některé byly deformované, jiné poškozené zuby zvěře, ale všechny velmi malé. Nenašli jsme nic mimo australopitéky, kterým se říkalo podle prvního známého nálezu Lucy. Kolébky lidstva byly prázdné. Na těch místech jsou stále ještě lidé, kteří tam hledají, kopou a pátrají a do minulého roku jsem řídil celý program. Ale nakonec mě prázdnota dlouhé země, tedy prázdnota, co se lidstva týče, zklamala natolik, že jsem odešel. Přijal jsem velkorysou částku, kterou mi černá společnost dala jako dárek na rozloučenou, i když jsem věděl, že doufají, že se jednoho dne vrátím do jejich stádečka. Už jsem měl dost těch prázdných chlebek, chápete? Dost těch malých kostí. Viděli jste kroky, ale ne příchod a jednoho dne jsem se přistihl při myšlence, kde se to na těch ostatních světech vlastně zvrtlo. A co když se to naopak zvrtlo tady? Možná, že vznik a vývoj lidstva je jen nějaká děsivá vespínná chyba. A tak se se vrátil k církvi? To je samozřejmě velká změna. Řekli mi, že v celé historii nebyl nikdo vysvěcen tak rychle jako já. Říkali mi, že anglikánská církev byla v minulosti vlídná k lidem, kteří byli v té době považováni za jakési přírodní filozofy. Mnoho vikářů trávilo svá nedělní odpoledne tím, že nadšeně chytali do sklenic nové druhy motýlů. Čaž... často jsem uvažoval, jak nádherný život to byl. By byli v jedné ruce a sklenici s éterem v té druhé. Nezačal takhle i Darwin? Darwin se nedostal ani k vysvěcení. Příliš ho dostylovali brouci. A proto se potkáváme tady. Myslím, když jsem potřeboval nějakou novou kostru. Pomyslel jsem si, proč se nechotit nechytit teologie. Vezmi to vážně. Uvidíš, co se ti z toho podaří vymáčknout. Můj předběžný pracovní názor je mimochodem ten, že žádný Bůh neexistuje. Bez urážky. Ne, ne, samozřejmě. Takže musím zjistit, co je tady místo něj. A právě teď, co se týká mé vlastní filozofie, Napadá mě jeden citát, který to zhruba shrnuje. Když se ráno probudíš, pomysli na to, jak vzácný dar je být naživu. Dýchat, myslet, redovat se, milovat. Reverend Blest se usmál. Aha, starý dobrý Mar Marcus Aurelius. Ale Nelzne, to byl pohan. Což podporuje mé tvrzení. Mohl bych si nalít ještě trochu té brandy, Davide? Nelson měl v podstatě pravdu řekl Lopsang Jošuhovi. Linie hominidů a opic, z níž se vyvinula, měla nepochybně velký vývojový potenciál. Jenže jestli se schopnost kročovat poprvé objevila na prvozemi, je jasné, že se vkročující humanoidé rychle odsunuli co nejdál od prvozemě a zanechali po sobě jen řídké stupy ve posledních záznamech. Kosti, které ilustrují dlouhou a složitou cestu k liství, najdete jen na prvo zemi. Co to znamená, Lopsangu? Na to se ptal i Nelson, k čemu je vlastně dlouhá země. No, řekl bych, že proto jsme sem přišli, abychom to zjistili. Můžeme pokračovat?